Колін Маккавоу «Ті, що співають у терміні» Частина 3. 1929-1932 роки Петті Розділ дев'ятий Ішов 1930 рік І на Дроге дізнали все про велику депресію По всій Австралії чоловіки втратили роботу Ті, хто міг наважитися, облишили платити оренду і подалися шукати роботу, якої однаково ніде не було. Кинуті на призволяще, дружини та дітвора жили в халупах на муніципальній землі, простоювали в чергах за доброчинними подачками, а батьки та чоловіки подалися в мандри. Чоловік брав найнеобхідніше, складав його в ковдру, ковдру зав'язував мотузками, перекидав через плече і вирушав у дорогу, сподіваючись перебитися подачками або знайти роботу. Подорожувати глушиною з торбою за плечима вважалося перспективнішим, аніж спати на лаві в Сіднейському парку. Ціни на харчі були низькі, і Педді набив ними комори на дрогеді під зав'язку. Тому кожен, хто забрідав на дрогеду, міг бути певен – його торба ніколи не залишиться порожньою. Дивним було те, що склад бродяг безперервно змінювався. Добряче попоївши та завантажившись провізією, вони навіть не робили спроби залишитися на фермі, а брили собі далі, шукаючи те, що було відомо лише їм. Звісно, далеко не кожне господарство було таким гостинним та щедрим, як Дрогеда. І це лише додавало подиву, чому ж подорожні не виявляли бажання залишитися тут. Мабуть, нудьга та безцільність неприкаяного існування гнали людей у так само безцільні мандри. Більшості вдалося вижити, декотрі померли, і якщо їх знаходили, то ховали, поки ворони та дикі свині не встигали до біла обдзьобати та пообгризати їхні кості. Глушина була величезною територією, величезною і відлюдною. Стюарт тепер постійно жив на фермі і завжди тримав дробовик неподалік від дверей кухні-хатинки. Добрих скотарів знайти було неважко. І Петді офіційно найняв на роботу дев'ятеро чоловіків одинаків, поселивши їх у старих бараках для чорноробів, щоб звільнити Стюарта від необхідності працювати на вигонах. Фі припинила класти готівкові гроші, де прийдеться, і попросила Стюарта змайструвати замасковану шафу на кшталт сейфу за вівтарем у каплиці. Серед мандрівників було мало лихих людей, бо лихі люди воліли залишатися у великих містах та великих районних центрах, бо подорожнє життя було надто простим та непорочним, надто самотнім і скудним на поживу для лихих людей. Однак ніхто не міг закинути Педді, що він надто перестраховується зі своїми жінками, бо Дрогеда була знаменитою фермою, і тому не можна було виключати, що вона привабить до себе тих нечисленних зловмисників, які мандрували глушаною. Та зима принесла з собою сильні бурі, декотрі сухі, декотрі з дощами – а наступної весни та літа дощі були такими сильними, що трава на Дрогеді стояла соковита і висока, як ніколи. Джеймс та Петсі навчалися заочно і гризли граніт науки за кухонним столом місіс Сміт, часто розмовляючи про те, як же воно буде, коли настане час їхати до інтернату Риверв'ю. Але подібні розмови так дратували місіс Сміт, що хлопці визнали за краще не говорити про те, як вони поїдуть із Дрогеди, коли економка неподалік. Потім суха погода повернулася висока по коліно, трава висохла і в бездощове літо перетворилася на хрусткі сріблясті степла. Навчені десятьма роками проживання серед чорноземних долин, до різких перепадів від засухи до повені, гоп угору, гоп униз, чоловіки тільки стинали плечима і проживали кожен день так, наче лише він мав значення. І це було правдою. Головне завдання полягало у тому, щоб перебитися від одного сприятливого року до наступного, коли б цей наступний не прийшов. Ніхто не міг провістити дощ. Був у Брізбані такий собі чоловік, на ім'я Ініго Джонс, який досить добре вмів робити довгострокові прогнози, використовуючи модну тоді концепцію сонячних плям та сонячної активності. Але на Чорноземних долинах ніхто особливо не покладався на його слова то нехай екзальтовані панночки Сіднея та Мельбурна шлють йому клопотання з вимогами дощу. А прості люди з чорноземних долин воліли дотримуватися старого перевіреного способу – дослухатися до власної інтуїції. Зимку 1932 року повернулися сухі бурі, принісши з собою собачий холод. Але пишна трава загороджувала від пилюки, а мухи не так сильно докучали, як завжди то було слабкою втіхою для свіжопідстрижених овець, які нещасно мекали і тремтіли від холоду. Місіс Домініко Рурк, яка мешкала в досить незграбному дерев'яному будинку, полюбляла розважати візитерів із Сіднея. Одним із її коронних номерів було зателефонувати, скажімо, до Дрогеди, продемонструвавши своїм гостям, що навіть тут, у провінційній глушині, декотрі люди мають телефон і вміють жити красиво. Тема розмови завжди поверталася до тих худющих, схожих на засмоктаних пацюків овець, що лишилися сам на самі з холодами, позбувшись п'яти шести дюймів шерсті, яка встигла б у них відрости до спекотного літа. Але Педді пояснив одному з візитерів, що таким чином якість вовни значно поліпшувалася, бо головне це вовна, а не вівці. Невдовзі після того, як він зробив цю заяву, газета «Сідний Монінг Геральд надрукувала лист, у якому від парламенту вимагали прийняти закон, що поклав би край, за словами авторів листа, жорстокості тваринників. Бідолашна місіс Рурк була сама не своя від страху, але Педді реготав так, що у нього аж у боку закололо. Тому телепню пощастило, що він не бачив, як стригаль розрізає вівці черево, а потім зашиває його величезною голкою. Заспокоїв він перелякану місіс Рурк. Ця справа і виїденого яйця не варта, місіс Домінік. Вони там у своєму місці ані найменшого уявлення не мають, як живуть люди на селі, і можуть дозволити собі розкіш панькатися зі своїми домашніми тваринками, немові з малими дітьми. У нас усе інакше. Тут не побачиш нужденних жінок, чоловіків чи дитини, яким ніхто не допомагав би. А у містах ті, хто панькається зі своїми домашніми улюбленцями, ігнорують людей, які благають їх про допомогу. Фіона підняла очі. «Він має рацію, місіс Домінік», – підтвердила вона. «Ми завжди зневажаємо та ігноруємо те, чого маємо багато навкруги. На селі це вівці, а у великих містах – люди». Того серпневого дня, коли вибухнула величезна буря, лише Педі був далеко на пасовиську. Він спішився, надійно прив'язав коня до дерева і сів під вільгою, щоб переждати негоду. Тримтячи від страху, п'ятеро псів тулилися до нього, а вівці, яких він збирався перегнати на інший вигін, безцільно подріботіли маленькими переляканими кубками куди інде. Буря була страшною, але найшаленішу свою лють вона приберігала до того моменту, коли її епіцентр опинився прямісінько у педді над головою. Заткнувши пальцями вуха, він заплющив очі й став молитися. Недалеко від того місця, де він сидів під плакучими вітами вільги, які несамовито тріпалися під поривами щохвилини міцнішого буревію, виднілися кілька старих пеньків та колод, оточених високою травою. Посередині цієї білої скелеподібної купи стирчав велетенський сухий евкаліпт. Його мертвий стовбур здіймався на 40 футів до чорних, як ніч хмар закінчуючись угорі кількома гострими шпичками. Величезна квітка синього вогню, вогню такого яскравого, що обпікав очі крізь заплющені повіки, змусила педі рвучко скочити на ноги. Але непереборна хвиля страшного вибуху кинула його додолу, як ганчіркову ляльку. Піднявши обличчя від землі, він встиг помітити завершальний пишний фаєрверк після удару блискавки. Мрехтливе, яскраво-пурпурове сяйво – яке, пульсуючи й стрибаючи вгору вниз, охопило шпиль мертвого евкаліпта. І не встиг Педі оговтатися і збагнути, що відбувається, як все довкола спалахнуло вогнем. Остання краплина вологи давним-давно покинула цю купу мертвої деревини, і висока трава усюди була суха, як папір. Немов посилаючи небесам зухвалу відповідь нескореної землі, гігантське сухе дерево вистрілило угору височеним стовпом вогню. Колоди та пеньки довкола нього спалахнули в ту ж саму мить. Широченні пасма полум'я, гнані шаленим вихором, кругами пішли від центру, де стояв палаючий евкаліпт. Педді навіть не встиг до коня добігти. Суха вільга спалахнула, як сірник. Смола в її тендітному стовбурі вибухнула і вирвалася назовні. Куди б не поглянув Педді, всюди нездоланною стіною стояв вогонь. Смолоскипами палали дерева а трава під його ногами ревіла вогнем. Заверещав кінь, і серце Педді стиснулося від жалю. Він не міг покинути бідолашну тварину, щоб та прив'язана і безпомічна загинула. Завив собака. Його виття швидко перейшло в пронизливий, майже людський крик передсмертної агонії. Кілька секунд він стрибав, палаючи живим смолоскипом, а потім упав у охоплену вогнем траву і завмер. Знову почулося виття то решта собак, кинувшись втюки, потрапили до чіпких обіймів пекельної стихії, гнаної вихором швидше за все, що могло бігати чи літати. Педді заумер на дещицю секунди, розмірковуючи, із якого боку краще підібратися до коня. Аж щось блискавичним метеором обпалило йому волосся. І поглянувши вниз, він побачив обсмаленого какаду, що впав йому під ноги. Раптом Педді збагнув, що це кінець. Цього пекла не було виходу ані йому, ані його коневі. Коли у його голові промайнула ця думка, розтрісканий евкаліпт позаду нього почав на всі біч стріляти омахами полум'я, смола у ньому шипіла і вибухала. Шкіра на його передпліччі збіглася і потемніла. Червоняста чуприна зблякла, підсмалена ще червонішими омахами полум'я. Смерть у вогні страшна, бо він пропікає ззовні всередину. Останніми його жертвами падають мозок та серце, спікшись до стану, коли вони вже не в змозі функціонувати. Нестримно волаючи в охопленій вогнем одежі, Педді гігантськими стрибками побіг по палаючому пеклі. І в кожному несамовитому викрику чулося ім'я його дружини. Усі інші чоловіки дісталися до Друге, де до початку бурі, загнавши коней до скотопригінного двору, вони розійшлися, хто до великого будинку, а хто до бараків для чорноробів. У яскраво освітленій фіониній вітальні хлопці клірі сиділи біля ревучого вогнем кремово рожевого каміна, не відчуваючи ані найменшого бажання вийти на двір, поспостерігати за буревієм. Надто вже принадливими були чудові аромати евкаліптових дров, що палали у каміні, та гора тістечок і бутербродів на возику із вечірнім чаєм. Ніхто й не думав, що в таку погоду Педді зможе добратися додому. Близько четвертої хмари підкотилися на схід. І всі мимовільно полегшено зітхнули. Під час сухої бурі неможливо почуватися в безпеці, хоча кожна будівля на дрогеді була оснащена громовідводом. Джек та Боб підвелися і вийшли на двір подихати, як вони сказали свіжим повітрям, але насправді, щоб перевести дух. Погляньмо. Раптом вигукнув Боб, показуючи рукою на захід. Над деревами, що кільцем оточували вигін гоум педок, піднімалася велика бронзова завіса, розірвана з країв потужним вітром. «Боже, милосердний!» – скрикнув Джек і побіг усередину до телефону. «Пожежа, пожежа!» – закричав він у слухавку. Всі спочатку витріщилися на нього, розявивши роти, а потім кинулися на двір. «На дрогедію пожежа! І до того ж сильна!» Ще раз скрикнув у слухавку Джек і повісив її. Це було все, що він мав сказати оператору в Джилі, усім тим абонентам на лінії, які першими відгукнулися на дзвінок. Хоча відтоді, як Клірі приїхали на ферму Другеда, у регіоні Джилі великих пожеж не траплялося. Кожен знав процедуру. Хлопці порозбігалися, щоб осідлати коней. З натовпом повалили з бараків. А Місіс Сміт відімкнула одну з комор і почала десятками видавати мішки з ряднини. Дим ішов із заходу, вітер також дув звідти, і це означало, що вогонь прямуватиме до ферми. Змінивши довгу спідницю на робочі штани Педді, Фіона побігла разом із Мегі до Стані. Знадобиться кожна пара рук, спроможна тримати мішок. А в кухні Місіс Сміт пошурувала кочергою грубку в плиті. І служниці познімали велетенські казани, що висіли під стелею на гаках. «От і добре, що ми вчора забили кастрованого бичка», – заявила економка. «Мінні, ось тримай ключ від комори зі спиртним. Принесіть із кетуса пиво та ром, які ми маємо. Тоді починайте робити коржики, а я готуватиму м'ясне рагу. Не боріться!» Стривожені бурею коні зачули дим, їх було важко осідлати. Фіона та Мегі витягнули двох норовистих чистопородних коняк зі стайні, бо так було зручніше з ними впоратися. Коли Мегі приборкувала руду кобилу, з дороги, що вела до Джилі, прибігли, гупаючи черевиками двоє бродячих мандрівників. «Пожежа, пані, пожежа! Маєте вільних коней? Дайте нам пару нових мішків!» «Ідіть он туди, до скотоперегінного двору! Боже, милосердний, сподіваюся, що ніхто з вас не потрапить у вогонь!» сказала Меггі, яка ще не знала, де її батько. Двоє чоловіків взяли у місці Смітрядна та бурдюки з водою, бо із рештою робітників поїхали 5 хвилин тому. Двоє бродячих робітників подалися слідом за ними, а Фіона з Меггі поскакали галопом вздовж струмка, а потім перетнули його і поїхали назустріч вогню. Позаду них том парковий чорнороб Закінчив заливати автоцистерну зі свердловини і увімкнув двигун вантажівки. Звісно, що таку велику пожежу могла зупинити лише велика злива, але цистерна знадобиться принаймні для того, щоб зволожувати мішки та людей. Увімкнувши першу передачу, щоб вибратися на крутий протилежний берег річки, він на мить озирнувся на порожній будинок старшого скотаря та два розташовані позаду нежилі будинки. Це було найбільш вразливе місце господарства Дрогеда. Тут займисті речовини розташовувались достатньо близько до дерев із протилежного боку ріки і могли загорітися. Старий Том поглянув на захід, похитав головою, приймаючи несподіване рішення і здав задки через річку на ближній берег. Там на вигонах вогонь загасити не вдасться, і ті, хто подався туди, щоб його зупинити, повернуться. Зупинивши вантажівку на краю Ярка і поруч із будинком старшого скотаря, де він уже деякий час мешкав, Том приєднав до цистерни шланг і полив будинок. Потім перебрався до двох менших помешкань. Отут його поміч була найефективнішою – полити три будинки водою так, щоб вони не загорілися. Поки Мегі їхала поруч із Фіоною, лиховісна хмара на заході зростала, а з вітром долинав сильний запах гарі. Сутеніло. Тварини, що тікали з заходу, мчали пасовиськом. Кенгуру та дикі свині, перелякані вівці та корови, ему, варани та тисячі кроликів. Їдучи від дрогеди до Білбіла, кожен вигин на дрогеді мав свою назву. Мегі помітила, що Боб повідкривав ворота вигонів, але тупі вівці могли забитися у якийсь огороджений куток і не бачити поряд воріт. Коли вони добралися до пожежі та вже пройшла миль десять і щосекунди ширилася. Осадивши своїх переляканих коней, які неспокійно били копитами, Фіона та Мегі зупинилися. Вони безпорадно дивилися на захід, де гнаний вітром вогонь перебігав високою сухою травою від одного невеличкого гаю до другого. Даремно намагалися зупинити його тут, бо його і ціла армія не спинить. Їм слід повертатися на ферму і захистити на ній все, що можна – Фронт пожежі був п'ять миль завширшки. Якщо вони не пришпорять своїх зморених конячин, потраплять до вогненних лабетів і загинуть. Бідолашні вівці, бідолашні вівці, але нічого не поробиш. Старий Том і досі поливав будинки зі шланга, коли вони, хлюпаючи копитами, перебралися через мілкий брід. Молодець, Томе, вигукнув Боб. Продовжуй, доки не стане надто жарко, а потім тікай, чуєш? Метушливий, дурний героїзм нікому не потрібен. Ти набагато важливіший за кільканадцять колод та скляних шибок. А на фермі було повно автомобілів. Вони прибували, і на дорозі з Джилі виднілося стрибаюче світло їхніх фар. Боб із людьми рушив до Стані, де на них уже чекала велика група чоловіків. «Сильна пожежа, Бобе?» – спитав Мартін Кінг. «Здається, надто сильна, і її не здолати». Відповів Боб голосом, у якому відчувався розпач. «Гадаю, вона має близько п'яти миль завширшки, і вітер жене її зі швидкістю коня, що мчить галопом. Не знаю, чи зможемо ми захистити ферму, але певен, що горі слід приготуватися до захисту своєї. Він буде наступний, до кого добереться вогонь. Бо я навіть не уявляю, як ми його зупинимо». «Що ж, давно пора статися великій пожежі». Остання така була у 1919-му. Я організую групу до Біл-Біла, але нас багато і буде ще більше. Джилі здатен виставити до 500 людей на боротьбу з вогнем. Декотрі з нас залишаться тут допомагати. Мені тільки й лишилося подякувати Богу, що моя ферма розташована західніше від Дрогеди. Боб весело вишкірився. «Ну ти умієш утішити Мартіне!» Мартін озирнувся. «А де твій батько, Бобе?» «На захід від пожежі, там, де бугела. Він був на вигоні Вільга, збирав отару овець для ягніння. А Вільга на п'ять миль західніша від того місця, де, на мою думку, розпочалася пожежа. Чи є хтось ще, чия відсутність викликає тривогу? Та ні, таких нема, дякувати Богу». «У якомусь сенсі це схоже на війну», подумала Мегі, входячи до будинку. Обмежена швидкість пересування – Обмежена кількість води та харчів, необхідність виявляти силу та мужність і загроза близької біди. Приїздили нові чоловіки і приєднувалися до тих, хто вже подався до вигону гомпедок – рубати нечисленні дерева, що стояли близько до ріки, та косити по периметру перерослу траву. Мегі пригадалося, як приїхавши до Дрогеди, вона подумала, що Гомпедок міг би бути набагато привабливішим, бо порівняно з довколишніми гаями та чагарниками він мав голий безрадісний вигляд. І лише тепер вона зрозуміла, чому. Гомпедок був нічим іншим, як величезним протипожежним бар'єром округлої форми. Усі гомоніли про пожежі, які пережив Джилі за 70-й згаком років свого існування. Дивовижно, але під час тривалих засух пожежі не становили великої загрози, бо вогонь не поширювався далеко через відсутність достатньої кількості сухої трави. Свідком найбільших пожеж Джилі ставав, коли впродовж двох-трьох років після рясних злив трава відростала висока і дерев'яниста, і тоді вогонь нестримно палахкотів котів сотнями миль, пожираючи все на своєму шляху. Мартін Кінг очолив загін із близько 300 чоловіків, які залишилися захищати Дрогеду. У цьому регіоні він був найстаршим тваринником і мав 50-річний досвід боротьби з пожежами. «Я маю в Биглі 150 тисяч акрів», – сказав він. «І 1905 року я втратив там геть усіх овець та всі дерева до єдиного. 15 років пішло у мене на те, щоб знову стати на ноги. Був навіть період... Коли мені здавалося, що я вже ніколи не піднімуся, Бо тоді продаж вовни та яловичини давав малий прибуток. Бив вітер, повсюди носився запах гарі. Впала ніч, але на заході палахкотіла котіла лиховісна заграва. Дим опускався все нижче, спричинюючи кашель. Невдовзі показався вогонь. Широченні омахи полум'я підстрибували, Звиваючись у небо на сотню футів. І всі почули ревіння, схоже на ревіння збудженого натовпу на футбольному матчі. Дерева довкола гоумпедок із західного боку зайнялися і перетворилися на стовпи вогню. Мегі заціпеніло стояла на веранді і бачила на їх тлі карликові силуети чоловіків. Вони метушилися і стрибали туди-сюди, немов грішні душі, що потрапили до пекла. Мегі, дівчино, йди сюди і постав оці тарілки на буфет, будь ласкава. Тиждень на пікнік зібралася. Почувся голос матері. Мегі неохоче відвернулася. Через дві години з'явилася перша група зморених чоловіків. Похитуючись від втоми, вони увійшли попити й поїсти, щоб знову піти на бій із вогнем. Саме для цього й працювало, не покладаючи рук, жіноцтво дрогеди. Готували вдосталь тушкованого м'яса, коржиків, чаю, пива та рому аж для трьохсот чоловіків – під час пожежі кожен робив те, що йому вдавалося найкраще. Тому жінки й готували харчі, щоб підтримати фізичну силу чоловіків. Випитий ящик спиртного замінювався новим ящиком. Чорні відсажі чоловіки багато пили і поглинали стоси коржиків. А потім, почекавши, поки ухолоне тушковане м'ясо, швидко заковтували його, запивали останнім шкаликом рому і знову вирушали гасити вогонь. У коротких перервах між походами до кухні Мегі спостерігала за вогнем із побожним захватом і страхом. Бо пожежа мала особливу красу, не схожу на красу речей та явищ земних, бо ж прийшла вона з небес від далеких планет, що кидали на землю холодне світло. Ця краса прийшла від Бога та диявола. Фронт пожежі швидко поширився на схід, вони опинилися в оточенні. Тепер Мегі могла роздивитися окремі деталі, які до того застувала пекельна стихія фронту. З'явилися чорні й помаранчеві, червоні й пурпурові, білі та жовті відтінки. Він видніється чорний силует високого дерева, охопленого помаранчевою оболонкою, що сичала й світилася. Угорі немов веселі фантоми шугали й перекидалися червоні жарини пульсували жовтим згасаючим вогнем серцевини вигорілих дерев онде вибухнув евкаліпт сипонувши пурпуровими іскрами он помаранчево-білі омахи полум'я лискають якийсь предмет що ніяк не хотів займатися але на сам кінець віддав своє єство нестримній силі вогню так нічна пожежа це прекрасно спогад про неї назавжди залишиться в її пам'яті Зненацька вітер посилився. Всі жінки, обгорнувшись вологими мішками, видерлися ліанами, гліцині на сріблястий залізний дах. Бо всі чоловіки до одного були на вигоні гоумпедок. У вологих мішках вони відчували пекучий жар на колінах та руках навіть крізь рядно. Забивали мішками палаючі головешки на гарячому даху, бо боялися, що дах не витримає. І палаючі уламки попадають униз на дерев'яні балки. Та найстрашніше полум'я я лютувало за 10 миль на сході, у Білбілі. Сама ферма Дрогеда лежала за 3 милі від межі маєтності, найближче до Джилі. Далі прилягала ферма Білбіл, -Біл, а за нею далі на схід ферма на Ренганг. Коли вітер посилився від 40 до 60 миль на годину, усі мешканці району збагнули, що коли її не зупинить дощ, пожежа палахкотітиме тижнями, спустошуючи сотні квадратних миль родючої землі Будинки біля струмка витримали першу навалу вогню Бо то, моводержимий, мотався туди-сюди з автоцистерною Наповнював її і виливав воду через шланг Наповнював і знов виливав Та коли вітер посилився, будинки зайнялися І Том, плачучи, змушений був відступити «Краще впадіть на коліна і подякуйте Господу, що він не посилив вітер, коли на нас насувався фронт», – кинув Мартін Кінг. «Якби це сталося, то пропала б не лише ферма, а й ми з вами. Господи Ісусе, зроби так, щоб на Білбілі ніхто не постраждав». Фіона подала йому велику склянку нерозбавленого рому. Мартін Кінг вже був немолодий, але боровся з вогнем стільки, скільки треба було, майстерно командуючи діями захисників господарства. «Мабуть, це глупство», – сказала вона йому. «Але коли здавалося, що всьому ось-ось настане кінець, я безперервно думала про випадкові чудні речі. Я не думала про смерть, про дітей, чи про те, що оцей чудовий будинок перетвориться на згарище. Тільки й думала, що про свій кошик для шиття». Про своє незакінчене в'язання, про коробочок із гудзиками, які я зберігала роками, про формочки для кексів, які колись давно зробив мені Френк. Як же я без них житиму? Ну, без отих дрібничок, які нічим не можна замінити чи придбати в крамниці. Насправді так думають більшість жінок. Дивно, еге ж, як мозок реагує на небезпеку. Пам'ятаю, як під час пожежі 1905 року я горлав як скажений, і погнався за дружиною, коли та побігла до будинку, щоб порятувати круглі п'яльці для вишивання із незакінченою роботою. Він вишкірився. Будинок ми втратили, але встигли вискочити з нього саме вчасно. Коли ж я збудував нове житло, перше, що моя дружина зробила, це взяла і закінчила оту вишивку. То був один із старомодних зразків. Тепер таких не зустріти, ви знаєте, про що я. І в тій вишивці йшлося. Немає місця кращого, аніж домівка рідна. Мартін поставив склянку і похитав головою, дивуючись незбагненній жіночій вдачі. Мушу йти. Невдовзі ми знадобимося Гарету Девісу на фермі на ренганг. І якщо мені не зраджує інтуїція, і Ангусу врудна гоніш. Фіона аж пополотніла. Ой, Мартіне, отак далеко. Розголос уже пішов Фіону. Люди із буру та бурка теж підтягуються. Іще три дні пожежа шаленіла і ширилася, а потім раптом почалася сильна злива, яка тривала чотири дні, і загасила кожну тліючу головешку. Але вогонь встиг пройти понад сто миль, залишивши після себе чорну обвуглену смугу двадцять миль завширшки – Приблизно від центральної частини території Другеди до межі Руднагуніш, останньої маєтності на сході району Джиленбоун. Допоки не почався дощ, ніхто й не думав, що Педдіо зветься. Всі думали, що він десь у безпеці по той бік згарища, відрізаний від усіх розпеченою землею та тліючими деревами. Якби пожежа не завалила стовпи телефонної лінії, то, на думку Боба, їм зателефонував би Мартін Кінг. Було логічно припустити, що Педді вирушить на захід, щоб перечекати небезпеку на фермерській садибі Бугела. Але коли дощ тривав уже шосту годину, а Педді так і не з'явився, усі занепокоїлися. Майже чотири дні мешканці Дрогеди безперервно втішали себе, що, мовляв, нема підстав хвилюватися, що Педді, відрізаний від решти світу, вирішив перечекати, а потім вирушити додому, а не до Бугели. «На цей час він мав би повернутися», – сказав Боб, походжаючи вітальнею, поки решта родини сиділи й мовчки чекали. Іронія ситуації полягала у тому, що дощ так щедро наситив повітря сирою прохолодою, що в мармуровому камінні знову довелося розпалити вогонь. «І що ти з цього приводу думаєш, Бобе?» – спитав його Джек. «Думаю, треба вирушати на пошуки. Може, він поранений». Може, йому довелося йти додому пішки, а це шлях не близький. Може, його кінь скаженів від страху і скинув його, і він десь лежить. Не в змозі йти. Він мав запас харчів максимум на два дні, а не на чотири. Хоча голодна смерть йому поки що не загрожує. Наразі краще не щиняти галасу, тому я не кликатиму на допомогу людей із Наренганга. Але якщо до ночі ми його не знайдемо, я вирушу до Домініка – і ми виведемо завтра на пошуки увесь район. От якби хлопці з міністерства зв'язку поквапилися і хутко полагодили телефонну лінію. Фіона тремтіла, у її гарячково збуджених очах стрибали якісь дикі вогники. Піду вдягну штани, сказала вона, я не можу сидіти тут і чекати. Мамо, залишайся вдома, благально заперечив Боб. Якщо педі поранений Бобе, то він може бути де завгодно і у якому завгодно стані і послав скотарів на підмогу до Наренганга. Нам бракуватиме людей для пошуку. Якщо ми підемо на пошуки із Мегі, матимемо вдосталь сил, щоб впоратися з будь-якою знахідкою. Але якщо Мегі вирушить без мене і з кимось із вас, то це її спустошить і виснажить, не кажучи уже про мене. Боб здався. Що ж, гаразд, можеш взяти мери на Мегі. Ти їздила на ньому дивитися пожежу. Візьміть по гвинтівці і набоїв побільше. Вони перебралися верхи через струмок і в'їхали в самісіньке серце спустошеного ландшафту. Ніде не лишилося ані дещиці зеленого чи бурого. Лише величезна широчинь із просяклими водою чорними вуглинами, які неймовірно і досі парували після кількох годин дощу. Кожен листок на кожному дереві підсмажився і перетворився на обвислу чорну сережку. Там, де була трава, виднілися чорні кубки. Подекуди траплялися обгорілі вівці, інколи – більший пагорбок, який колись був биком чи диким кабаном. Сльози на обличчях пошуковців змішалися з дощем. Невеличку процесію очолювали Боб та Мегі. Посередині їхали Джек та Гюї а Фіона зі Стюартом позаду. Для Фіони та Стюарта це була спокійна подорож, вони їхали мовчки, і кожному було приємно і комфортно в компанії одне одного. Інколи коні інстинктивно зближалися або шарахалися у бік, забачивши якесь нове жахіття. Але здавалося, останньої пари вершників це не стосувалося. Через грязюку їзда уповільнилася однак обвуглена сплутана трава лежала на землі, немов сплетений із мотузок килим. І це давало коням добру опору. Вони сподівалися, що от-от на обрії замаячить Педді, але час йшов, а він так і не з'явився. Зі ще серці клірі бачили, що пожежа почалася далі, аніж вони гадали. Аж на вигоні Вільга. Мабуть, через штормові хмари вони не бачили диму, і за цей час вогонь пройшов досить велику відстань. Межа, прокладена пожежею, вражала. По один бік чітко прокресленої лінії виднілося лише чорне згарище, а з протилежного боку була звична оку земля. Рудувато жовта і похмура під дощем, та все ж жива. Боб зупинився і подався назад, щоб його всі почули. Отут ми й почнемо, звідси я піду на захід, це найімовірніший напрямок, і я найсильніший. У всіх достатньо патронів, от і добре. Коли щось знайдете, три постріли у повітря, а ті, хто почують, мають зробити по одному пострілу і чекати. Той, хто зробить три постріли, через п'ять хвилин зробить іще три і буде робити по три постріли кожні п'ять хвилин. Ті, хто чутимуть, один постріл у відповідь. «Джеку, ти поїдеш на південь вздовж лінії вогню». Гьюї, ти на південний захід, я поїду на захід. Мамо та Мегі, ваш напрямок – північний захід. Стю, ти поїдеш лінією вогню на північ, і будь ласка, всі їдьте повільно. Дощ погіршує видимість, скрізь багато горілої деревини. Гукайте, Педі може вас не помітити, зате почує. Але пам'ятайте жодного пострілу, доки ви щось не знайдете, бо у Педді при собі не було гвинтівки. Якщо він почує постріл, але не зможе до нас докричатися, то для нього це буде важким ударом. Що ж, всім удачі й Божого благословення. Немов паломники на роздоріжжі, вони розбрелися під сірим обложним дощем. Вони віддалялися й віддалялися одне від одного, зменшуючись і зменшуючись, аж поки не пощезали кожен у призначеному напрямі. Проїхавши півмилі, Стюарт помітив кубку згорілих дерев, близько до лінії розподілу. Там була невеличка вільга, чорна й скручена, наче чуприна темношкірого, і рештки великого пенька, що стирчав поблизу лінії вогню. Там він побачив коня Педді, незграбно і моторошно прилиплого до стовбура великого евкаліпта, двох псів Педді, які заклякли чорними цурпалками. Вистромивши догори обгорілі схожі на палиці кінцівки. Він спішився і, вгрузаючи по кісточки в багнюці, витягнув із сідальних піх в гвинтівку. Його губи заворушилися. Стиха молячись, він обережно, щоб не посковзнутися, рушив через липкі вуглини. Якби не кінь та собаки, він міг би сподіватися, що то загинув якийсь неборака-мандрівник, потрапивши до вогненної пастки. Але Педді був на коні і мав із собою п'ятеро псів, а мандрівні робітники ніколи не їздили кіньми і не мали більше за одного пса. Було це в глибині території Дрогеди, тому припущення про погоничів чи скотарів із бугели розташованої західніше відпало. Трохи далі Стюарт знайшов іще трьох обгорілих псів. Загалом виходило п'ять. Він знав, що шостого не знайде і не знайшов. А недалеко від коня спочатку невидимий за колодою лежав чоловік, точніше те, що від нього лишилося. Поблискуючи під дощем, ця мокра істота лежала горілиць із вигнутою дугою спиною так, що землі вона торкалася лише своїми сідницями та плечима. Руки були розкинуті в сторони і зігнуті у ліктях, у благальному звернені до небес а пальці з розтрісканою плоттю, крізь яку виднілися обгорілі кістки, не хапалися невідомо за що. Ноги теж були розкинуті в боки, але зігнуті в колінах, а невеличка кулька голови сліпою без око витріщилася в небо. Намить Стюарт зупинив на батькові чистий всевидячий погляд і побачив незруйновану тілесну оболонку, а чоловіка, яким той був у житті. Він підняв догори гвинтівку і вистрелив, перезарядив і знову зробив другий постріл, а потім, знову перезарядивши, третій. Вдалені почувся один слабкий постріл у відповідь, а згодом ще далі – ще один ледчутний постріл. Саме в цю мить він збагнув, що ближчий постріл мали зробити його мати і сестра. Бо вони пішли на північний захід, а він на північ. Не чекаючи оговорених п'яти хвилин, Стюарт вклав іще один патрон у патронник гвинтівки, наставив її на південь і вистрелив. Зробивши паузу, він перезарядився і вистрелив у друге, а потім у третє. Поклавши гвинтівку на землю, він повернувся на південь і завмер, нахиливши голову і прислухаючись. Цього разу перша відповідь пролунала з заходу, від Боба, друга від Джека та Гьюї, а третя – від матері. Він полегшено зітхнув, йому не хотілося, щоб першими до нього дісталися жінки. Тому коли з-за дерев, які виднілися у північному напрямку, вигулькнув гігантський дикий кабан, Стюарт спочатку не помітив його. Він його нюхом відчув, великий як корова із масивним тулубом, що тремтів і погойдувався на коротких могутніх ногах. Він нагнув голову і гребонув копитами мокру горілу землю. Постріли розізлили його, йому було боляче. Рідка чорна шерсть з одного боку кабанячого тулуба обсмалилася, а шкіра була обідрана. Оце Стюарт і учув своїм нюхом. Приємний аромат свинини, щойно витягнутої з духовки із з хрусткою кіркою. Здивований і виведений зі своєї навдивовижу тихої й мирної печалі, яка, здавалася, завжди була його нормальним станом, він повернув голову, і йому чомусь здалося – що, напевно, він тут бував, на оцьому чорному промоклому згарищі, яке закарбувалося десь у закутку його свідомості, того дня, коли він з'явився на світ. Нагнувшись, Стюарт намацав рукою гвинтівку і пригадав, що вона не заряджена. А кабан заклякне порушно, поблискуючи червоними оскаженілими від болю очицями, і трохи опустивши рило з великими, гострими жовтими іклами, вигнутими півколом. Ін Стюарта зачув тварюку і верескливо заіржав. Каван повернув свою масивну голову, побачив перелякану тварину і нагнувся, готуючись напасти. Поки увага вепра була зосереджена на коневі, Стюарт скористався шансом. Швидко підхопив винтівку, клацнув, розкриваючи патронник, і поліз у кишеню куртки за набоєм. А навкруги падав дощ, його невпинне одноманітне капання заглушувало всі інші звуки. Але кабан, зачувши, як ковзнув і ляснув, закриваючись затвор, змінив напрям своєї атаки з коня на хлопця і майже встиг добігти. Стюарт вистрелив притул, садивши кулю в груди оскаженілі тварюці. Але це її не зупинило. Крутнувши іклами угору і вбік, кабан вдарив його в пах. Стюарт упав, кров хлинула із рани, наче з відкрученого крана, залила одяг і бризнула на землю. Незграбно повернувшись і відчуваючи дію кулі, кабан повернувся до Стюарта, щоб знову пустити йому кров, але раптом захитався і спотикнувся. І ця велетенська туша вагою півтори тисячі фунтів обрушилася на хлопця і вдавила його лице в чорну від гарі грязюку. На якусь мить Стюарт напружився, спробував гребти руками по обидва боки туші, не самовито, але марно намагаючись вивільнитися. Ось воно те, про що він завжди знав, і через що ніколи ні про що не мріяв і нічого не планував, а сидів упиваючись світом так глибоко, що не мав часу оплакувати уготовану йому гірку долю. У голові промайнула думка «Мамо, мамо, я вже не можу бути поруч із тобою, мамо», і серце його вибухнуло від болю. «Чому ж це Стю не вистрелив знову?» – спитала Мегі у матері, коли вони, страшенно стурбовані, але не маючи змоги поквапитися, повільною Юрисю наближалися до місця, звідки почулися два потрійні залпи. «Мабуть, він вирішив, що ми і так його почули», – відповіла Фіона. Але їй з голови ніяк не йшов вираз обличчя Стюарта, коли вони роз'їжджалися для пошуків. Та як він простягнув руку і стиснув її долоню. Та як він їй усміхнувся. «Ми будемо неподалік», – сказала вона йому, пришпорила коня, і той пустився незграбним галопом, ковзаючи у слизькій грязюці. Але Джек дістався туди першим, а за ним Боб. Перетнувши решту живої невигорілої землі, вони випередили жінок і під'їхали до того місця, де розпочалася пожежа. «Не підходь сюди, мамо», – попередив Фіону Боб, коли вона спішилася. Джек підійшов до мегії і узяв її за руки. Дві пари сірих очей глянули на хлопців, настільки ошалешені й перелякані, скільки розуміючі, немов їм уже нічого не треба було розповідати. Педі? спитала Фіона чужим голосом, так, і Стю. Жоден із синів не наважився поглянути матері у вічі. Стю, Стю, що ти хочеш цим сказати? О, господи, що це? Що сталося? Тільки не обидва ні. Татко потрапив у вогняну пастку. Він загинув. А Стю, напевне, наполухав вепра, і той на нього накинувся. Стюарт встрелив його, але тварюка впала на нього і задушила. Він теж загинув, мамо. Мегі пронизливо заверещала, намагаючись вирватися з джекових рук. А Фіона, стоячи поміж розпростертих рук Боба, вимазаних у сажу і скривавлених, немов закам'яніла а її очі заклякли і стали схожими на скляні кульки. «Я цього не переживу», – нарешті сказала вона, поглянувши на Боба. По її обличчю стікав дощ, а волосся навколо шиї звисали розпатленими пасмами, немов золотисті ручаї. «Дай мені підійти до них, Бобе. Я дружина одного з них і мати другого. Ти не можеш мене не пускати, не маєш права. Дай мені пройти до них». Мегі вже вгамувалася і стояла в обіймах Джека, поклавши голову йому на плече. Коли Фіона, підтримувана Бобом за талію, рушила через згарище, Мегі поглянула йому слід. Але піти не наважилася. З мороку дощу виринув Гюєм. Джек кивнув йому, показуючи на матір та Боба. «Іди за ними, Гю, і там залишайся. Ми з Мегі їдемо на Дрогеду. І повернемося з підводою». Відпустивши Мегі, він допоміг їй вилізти на руду кобилу. «Їдьмо, Мегі, бо сутині є. Ми не можемо залишити їх отут на всю ніч. А вони не поїдуть звідси, поки ми не повернемося». Але проїхати по грязюці ані під водою, ані якимось іншим колісним транспортом не вдалося. Тому Джек і Том причепили лист гофрованого заліза позаду двох ваговозів і вирушили. Том керував ваговозами на коні-загоничі – а попереду їхав Джек із найпотужнішою надрогеді лампою. Мегі залишилася в маєтку і сиділа перед каміном у вітальні. А тим часом місіс Сміт намагалася переконати її поїсти. Сльози текли по щоках економки. Їй було боляче дивитися на закляклу в мовчазному потрясінні дівчину, яка намагалася не розплакатися. Зачувши звук дверного молоточка, місіс Сміт пішла відчинити. Здивована тим, що хтось таки спромігся продертися до них по грязюці зі швидкістю, з якою ширяться новини між поодинокими фермами, розкиданими одна від одної на багато миль. На веранді стояв мокрий і брудний отець Ральф, в одежі для верхової їзди і царатовому дощовику. «Можна увійти, місіс Сміт?» «Ой, отче, отче!» – скрикнула економка і кинулася в обійми злегка отетерілого отця Ральфа. «Звідки ви дізналися?» Місіс Клірі прислала мені телеграму, і я ціную таку люб'язність у відносинах між управляючим та власником. Архієпископ Діконтіні Верчезена дав мені відпустку. Ну і прізвище, одразу й не вимовиш. А мені, уявіть собі, доводиться вимовляти його по сто разів на день. Я прилетів сюди літаком. Під час посадки літак застряг у багнюці й у гру носом. Тому про жахливий стан землі я дізнався, ще навіть не ступивши на неї. Мій милий дорогий Джилі, свою валізу разом з отцем Ветті я залишив у будинку священика, а коня виціганив в одного корчмаря, який побився зі мною об заклад на пляшку віскі Джонні Вокер із чорною етикеткою, що я по такій грязюці до вас не доберуся. Та не плачте ви так, місіс Сміт. Моя Люба, світ не припинив існування, і небо не впало на землю через оцю пожежу, хоч якою б великою та небезпечною вона не була. Заспокоював її отець Ральф, плескаючи по спині, що здригалася від ридань. «Я, бач, заявився у гості і намагаюся підняти вам настрій, а ви ніяк не реагуєте і рюмсаєте. Не плачте ви так розпачливо, благаю». «То ви ще не знаєте?» – хлипнула місіс Сміт. «Що? Чого я не знаю? А що, власне, сталося? Пан Клірі та Стюарт загинули». Обличчя священика враз пополотніло. Він відсторонив від себе економку і гаркнув. А де Мегі? У вітальні. А місіс Клірій досі на вигоні, чекає біля трупів. Джек з Томом поїхали забрати їх. Ой, отче, моя віра тверда. Та інколи мені здається, що Бог занадто жорстокий. Навіщо ж він забрав їх обох? Але все, що встиг почути отець Ральф – це де була Мегі? Він рішуче попрямував до вітальні, скидаючи дощовик і залишаючи на долівці багнисту воду. «Мегі!» – звернувся до неї священник, стаючи навколішки біля крісла і міцно стискаючи її руки своїми мокрими руками. Вона вислизнула з крісла, заповзла йому в обійми і, заплющивши очі, поклала голову на промоклу сорочку. Попри свій біль вона була щаслива і хотіла, аби ця мить ніколи не минала. Він таки приїхав, і це було доказом тієї влади, яку вона над ним мала. Вона не помилилася у своїх розрахунках і сподіваннях. Я геть увесь мокрий, моя люба мегі, і ви теж промокнете, прошепотів він, притулившись щекою до її волосся. Та то не важливо, головне, ви приїхали. Так, я приїхав, я хотів пересвідчитися, що з вами все гаразд і що ви у безпеці. У мене виникло таке відчуття, що моя присутність тут потрібна. Хотів переконатися, що це справді так. Татко загинув у вогняній пастці, а Стю його знайшов. Його убив вепер, упав на нього і розчавив. Коли Стю встрелив його. Джекі з Томом поїхали, щоби привезти їх сюди. Священик більше нічого їй не сказав. Притиснув і колесав, як малу дитину. Аж поки жар від каміна не підсушив йому сорочку та волосся. І поки він не відчув що Мегі трохи розслабилася і заспокоїлася. А потім узяв її рукою під підборіддя, повернув її голову так, що вони зустрілися поглядами, і не задумуючись поцілував її. То був заплутаний і суперечливий імпульс, неукорінений в пристрасному бажанні. Він інстинктивно поцілував Мегі, побачивши те, що було в її сірих очах. Щось особливе, щось досі ним не бачене. Вона просунула руки під його руками і зімкнула їх у нього на спині. Він мимовільно скривився і на силу втримався, щоб не скрикнути від болю. Мегі трохи відсахнулася. Щось не так? Напевне, я забив собі ребра, коли літак у груз багнюці. Ми застрягли в добрій старій джилійській багнюці по самісінькій фюзеляж. Тож посадка у нас вийшла досить жорсткою. І я зависнув на спинці наступного крісла. «Зачекайте, дайте поглянути!» Спевненими рухами вона розстебнула йому сорочку, стягнула її з рук і висмикнула з-під бриджів. Під поверхнею гладенької смаглявої шкіри виднілася лячна пурпурова пляма, що тягнулася навскість під грудною кліткою. У Мегі аж дух перехопило. «Ой, Ральфе, і ви отак всю дорогу їхали сюди від Джилі? Напевне, це було страх як боляче. Як ви почуваєтеся?» Не боїтеся знепритомніти? У вас там, мабуть, якийсь внутрішній розрив. Та ні, я в нормі, і мені майже не боляче, чесно. Я поспішав сюди, аби пересвідчитися, що ви у безпеці, і викинув у той із своєї свідомості. Гадаю, якби у мене почалася внутрішня кровотеча, я це відчув би. Господи, Мегі, не треба. Вона нагнулася і почала тихенько й ніжно торкатися губами пурпурового синця, а Руки ковзнули по грудях до пліч, із такою навмисною чуттєвістю, що він ошелешено затамував дух. Здивований і наляканий, отець Ральф, бажаючи вивільнитися будь-що, спробував було відштовхнути її голову, але все, що йому вдалося, це ще міцніше притиснути Мегі до себе, відчуваючи, як його волю, наче Змій, здавив, і намагається її задушити. Забутий був біль, забута була церква, забутий був бог. Він знайшов її рот. Жадібно розтиснув його, йому хотілося її дедалі сильніше і сильніше, він ніяк не міг притиснути її до себе так міцно, щоб хоч трохи пригасити той нестримний шалений потяг, який у ньому зростав. Мегі підставила йому свою шию і оголила плечі, де шкіра була прохолодною, чистою і гладенькою, наче Атлас. Йому здалося, що він тоне, занурюючись все глибше і глибше, і безпорадно хапаючи ротом повітря. Та раптом відчуття конечності власного буття важким тягарем лягло на його свідомість. Цей тягар роздавив йому душу, бурхливим потоком вивільняючи темне і сповнене болю плетиво його відчуттів. Йому захотілося плакати, і під тягарем усвідомлення власної смертності з його душі витік останній тоненький струмочок пристрасного бажання, яке ще мить тому так міцно тримало його у своїх обіймах. Священик відірвав руки дівчини від свого зболеного тіла, відхилився, сів на п'яти і, здавалося, цілковито зосередився на спогляданні власних рук, що тремтіли на його колінах. «Мегі, що ж ти зі мною зробила? І що ж ти зі мною можеш зробити, якщо я тобі дозволю? Мегі, я кохаю тебе, але я священик, я не можу. Я не можу!» Вона швидко скочила на ноги, поправила блузку, і поглянула на нього з кривою посмішкою, від чого біль невдачі у її очах став виразнішим. «Гаразд, Ральфе, піду подивлюся, чи зможе місіс Сміт запропонувати вам щось поїсти. А потім я принесу кінської мазі. Вона прекрасно загоює синці і угамовує біль краще за всілякі там поцілунки. Це я вам точно кажу. Телефон працює?» – ледь вичавив він із себе. Так, ремонтери причепили до дарев тимчасову лінію і знову приєднали нас до мережі пару годин тому. Але минуло кілька хвилин, поки він оговтався достатньо, щоб сісти за секретар Фіони і зняти слухавку. «Оператора, з'єднайте мене, будь ласка, з основною лінією. Це отець Дебрикасар». «А, привіт, Дорін. Бачу, ти й досі на цій роботі». «Так, мені теж приємно тебе чути. Інша справа в Сіднеї. Там не знаєш, хто на комутаторі. Тільки чуєш...» Чійсь втомлений голос. Мені потрібно терміново зв'язатися з архієпископом, його милістю папським посланцем у Сіднеї. Його номер 2324. А поки дадуть Сідний, зв'яжи мене з Бугелою Дорін. Отець Ральф ледве встиг розповісти Мартіну Кінгу, що сталося. Як Сідний був на дроті, але короткого дзвінка до Бугели було достатньо. Джилі дізнається про трагедію від Мартіна Кінга а також від любителів підслуховувати спарені телефони. Тому всі, хто не боявся джелійської багнюки, неодмінно прибудуть на похорон. Ваша милість, доброго вечора, Це отець-дебрикасар вас турбує. Так, дякую, зі мною все гаразд, але літак застряг у багнюці по самісінький фюзеляж, і тому мені доведеться повертатися поїздом. У багнюці, ваша милість, у багнюці. Ні, ваша милість, коли йдуть дощі, то всі шляхи в тутешніх краях стають непрохідними. Желенбовна до Друге, де мені доведеться їхати верхи на коні, бо це єдиний можливий спосіб пересування під час дощу. Так, саме тому я й телефоную, ваша милість. Я прибув вчасно. Мабуть, мене привело сюди перечуття біди. Так, сталося горе, велике горе. Загинули Педрік Клірі та його син Стюарт. Один згорів у пожежі, а другого задушив дикий вепр. Вепр! Вепр, ваша милість, тобто дикий кабан. Так, ви маєте рацію, тутешня англійська є дещо дивною. На лінії почулися придушені Зойки, і отець Ральф мимоволі всміхнувся. Не можна ж горлати, щоб всі кинули слухавки і не підслуховували, бо лінія зі спареними телефонами була єдиним масовим атракціоном, який міг запропонувати Джилі з до спілкування мешканцям. Але якби вони пощезали геть з лінії, то його милість папський посланець мав би змогу краще його чути. З вашого дозволу, ваша милість, я зостануся тут, щоб провести похорон і втішити вдову та вцілілих дітей. Так, ваша милість, дякую. Я повернуся до Сіднея відразу ж, як тільки зможу. Операторка також його чула. Клацнувши важелем, священик негайно звернувся до неї. Дорін, «Будь ласка, з'єднай мене знову з Бугелою». Кілька хвилин поговоривши з Мартіном Кінгом, він вирішив, оскільки на дворі був серпень із його позимовою холодною погодою, перенести похорон на післязавтра. Попри багнюку, багато людей виявлять бажання прибути на похорони верхи на конях. Але їхня подорож сюди буде повільною і важкою. Повернулася Мегі і принесла кінську мазь. Але не запропонувала втерти її, а мовчки подала пляшечку отцю Ральфу. Несподівано різким тоном вона повідомила, що Місіс Сміт приготує йому гарячу вечерю в маленькій їдальні за годину, тому він матиме достатньо часу, щоб помитися. Йому було ніяково й незручно відчувати, що Мегі чомусь здалося, наче він від неї відрікся. Але не розумів, що саме наштовхнуло її на таку думку і дало їй підстави так вважати. Вона ж знала, що він священик, чому ж вона гнівається? У сірій імлі світанку, маленька кавалькада, що супроводжувала тіла, дісталася до струмка і зупинилася. Вода не вийшла з берегів, але Джиліан перетворився на справжню ріку, стрімку 30 футів завглибшки. Отець Ральф переплив їм назустріч на своїй рудій кобилі, на шию він начепив столу, а святі дари поклав у торбу на сідлі. Фіона, Боб, Джек, Г'юї і Том стояли навколо, коли він зняв із мерців брезент і приготувався до помазання. Після мері Карсон ніщо не могло викликати в нього нудоту. Та він і не відчув до Педді і Стюарта ані найменшої відрази. Обидва були чорні, кожен зі своєї причини. Педді від вогню, а Стю від задушення. Але священик поцілував їх із щирою любов'ю і повагою. 15 миль грубий і гострий лист заліза деренчав підстрибував за упряжкою ваговозів, залишаючи в багнюці шрами глибоких виїмок, які виднітимуться роками. Навіть коли заростуть травою в сприятливі роки. Але тепер здавалося рухатися не було куди. Бурхливий струмок зупинив їх на дальньому березі і не пускав їх далі, хоча до другеди лишалася якась миля. І всі мовчки стояли, вдивляючись у вершечки евкаліптів привидів, чітко видимих навіть у дощ. «Я придумав», – сказав Боб, обертаючись до отця Ральфа. «Отче, ви єдиний із нас на незамореному коні, тому це доведеться робити вам. Бо наші коні зможуть переплести струмок лише один раз, бо вибилися з сил. Після такої грязюки в такий холод. Їйте назад і знайдіть порожні 44-галонні діжки, Добряче закрийте їхні кришки, щоб вони не пропускали води. Якщо треба, запаяйте. Їх нам знадобиться дванадцять. А якщо не знайдете скільки, то й десять вистачить. Зв'яжіть їх докупи і переправте через струмок. Лист заліза ми покладемо на діжки, і він поплеве на них, наче баржа. Отець Ральф без зайвих запитань зробив так, як йому сказали. Це була краща ідея, аніж будь-яка з тих, котрі міг запропонувати він. На той час вже під'їхав до Мініко Рурк із Дібан-Дібана із двома синами. Сусід, чия ферма, стояла відносно недалеко від Дрогеди. Коли отець Ральф пояснив їм, що треба зробити, вони швидко заходилися виконувати вказівку. Вишукували в сараях порожні діжки та висипали січкою овес із колишніх паливних діжок, які тепер використовувалися для зберігання. Знаходили кришки і припаювали їх до діжок якщо вони не були і ржаві, і здавалися достатньо міцними, щоб витримати тиск води. А дощий досі йшов та йшов, і не зупинявся протягом іще двох днів. «Домініку, мені страшенно, не хочеться тебе просити про це, але коли ці люди приїдуть, вони будуть напівмертвими від втоми. Нам доведеться провести похорон завтра, і навіть якщо гробар із джилів встигне змайструвати домовини вчасно, ми не зможемо доставити їх сюди по такій багнюці». Може, хтось із вас спробує змайструвати дві труни? А мені потрібен лише один чоловік, щоб переплести разом річку. Сини Орурка кивнули на знак згоди. Їм не хотілося бачити, що вогонь зробив із Педді, а дикий кабан зі Стюарта. «Ми це зробимо, татку», – сказав Ліем. Тягнучи кінь медіжки, отець Ральф та Домінік Орурк під'їхали до струмка і поплили через нього. «Тут така штука, отче», – вигукнув Домінік. «Нам не доведеться копати могили в оцій чортовій багнюці. Раніше я гадав, що стара Мері трохи перестаралася, спорудивши у дворі мармуровий склеп для Майкла. Але тепер, якби вона була жива, я неодмінно розцілував би її. Я тільки за!» – гукнув у відповідь отець Ральф. Вони закріпили діжки під листом заліза по шісті з боків. Міцно прив'язали брезентовий саван і пустили в плав зморених ваговозів, вздовж натягнутого через струмок мотузка, яким збиралися притягнутий діжковий плід. До і Том сиділи верхи на величезних тваринах. Вибравшись на вершечок протилежного берега з боку дрогеди, вони зупинилися і озирнулися. А ті, хто лишився на тому березі, причепили до мотузка саморобну баржу і зіштовхнули її у воду. Коли плід поплив, Томі з Домініком верескливо загейкали. Конструкція затанцювала на бурхливій воді й сильно занурилася, але пробула на плаву достатньо довго, щоб Домінік і з Томом встигли благополучно витягнути її на берег. Щоб не марнувати часу на знімання діжок, два форейтори-аматори пустили ваговозів дорогою, що вела до великого будинку, і на діжках лист заліза заковзав багнюкою краще і легше, аніж без них. До Стригальського сараю, де вивантажувалися тюки із вовною, був похилий з'їзд, і плід із його страшною ношею затягнули всередину та розмістили у царстві запахів смоли, поту, ланоліну та кіз'яків. З великого будинку прийшли Мінні та Кет, загорнуті в цератові дощовики, щоб пильнувати мерців. Ставши навколішки по обидва боки похоронних дрог і клацаючи чотками, вони почали читати молитви. Ритм та каденції яких були їм добре знайомі, і тому не потребували ані найменшого напруження пам'яті. Особняк потроху заповнювався людьми. З Ічвізге прибув Дункан Гордон із Наренганга, Гарет Девіс, Горі Гоуптон із Білбіла, Іден Кармайкл із Баркули, старий Ангус Маквін спіймав товарний потяг, що неквапливо розвозив місцеві вантажі, і проїхав у кабіні машиніста до джилі де орендував у Гарі Гоу коня. Так чи інакше, але йому довелося здолати понад 200 миль суцільної багнюки. «Моя ферма спустошена, отче», – сказав горі священику, коли вони згодом у мох їли запечені у тісті нирки з м'ясом в маленькій їдальні. Пожежа пронеслася з одного кінця мого господарства до другого, майже не залишивши жодної живої вівці та жодного зеленого дерева. Я тільки й можу сказати, мені пощастило, що останні кілька років були сприятливими. Тому я можу собі дозволити закупити нове поголів'я. А якщо цей дощ триватиме достатньо довго, то свіжа трава відросте, як на дріжджах. Але, Боже, збав нас від такого лиха в наступні десять років, отче. Бо я не встигну нічого відкласти на чорний день, щоб впоратися з її наслідками. «Що ж, Горі, ти зазнав більшого лиха, ніж я», – зауважив Гаррет Девіс. Із насолодою вгризаючись, успечене економкою пухка тістечко, що тануло в роті. Жодна катастрофа не могла надовго позбавити апетиту цього трударя з чорноземних рівнин, щоби впоратися з ними, йому треба було лише добряче попоїсти. Здається, я втратив половину моїх площі близько двох третиновець отже, без ваших молитов нам ніяк не впоратися. Еге ж, приєднався до розмови старий Ангус. Я постраждав менше, ніж Горі та Герет, отче, Та теж сильно. Я втратив 60 тисяч акрів і половину своїх овець. Отакі нещастя, як це, змушують мене пожалкувати, що я покинув острів Скай молодим парубійком. Отець Ральф усміхнувся. Це скоро мене, Ангусе, і ви це чудово знаєте. Ви полишили Скай із тієї ж причини, що й я полишив клуна Мару. Він для нас був замалий. Та отож, та й верес не дає стільки жару, як евкаліпт, чи не так отче? Дивний це буде похорон, подумав отець Ральф, озирнувшись довкола. Єдині жінки на них – мешканки-дрогеди, бо всі гості були чоловічої статі. Він дав Фіоні сильну дозу настойки опію, після того, як місіс Сміт роздягла її, витерла досуха і вклала у велике ліжко, в якому вона спала раніше з Педді. А коли Фіона відмовилася випити її, істерично хлипаючи, він затиснув їй носа і грубо влив настойку їй в горло. Дивно, але він не думав, що Фіона психологічно зламається. Опій вплинув швидко, бо цілу добу вона майже нічого не їла. Тепер вона міцно спатиме, і з полегшенням зітхнув щеник. Мегі він тримав під контролем, придивляючись за нею. Тепер вона в кухонному будиночку допомагала місіс смітку ховарити. Усі хлопці спали, виснажені, вони ледь спромоглися роздягнутися і відразу ж знесилено попадати спати. Коли Мінні та Кет скінчили свою зміну пильнування за мертвими, якого вимагала традиція, бо мерці лежали у порожньому неосвяченому місці, замість них на чергування заступили Гаррет Девіс та його син Інок. Решта розподілили між собою по годині чергування, коли стиха гомуніли за вечерею. Ніхто з молодих хлопців не приєднався до старших у їдальні. Всі подалися до кухні, начебто для того, щоб допомогти місіс Сміт, але насправді вони задивлялися на Мегі. Здогадавшись про це, отець Ральф відчув і роздратування, і полегшення, бо саме з них має вибрати собі чоловіка Мегі. І рано чи пізно вона це неодмінно зробить. Іноку в вродливому мужчині, було 29. Його звали Чорний Валієць за чорне волосся та чорні очі. Ліому Орурку йшов 27-й рік. Це був світловолосий, блакитноокий парубок, як і його 25-літній брат Рорі. Старший за інших Коннор Кармайкл був точнісінькою копією своєї сестри. У свої 32 він був надзвичайно гарний, хоча й дещо зарозумілий. На думку Царальфа, найкращим вибором був Алестер, онук старого Ангуса, Милий молодик, найближчий за віком до Мегі. Йому було 24 роки, і він мав блакитні шотландські очі свого батька та сиве волосся – спадкову родинну рису. Нехай Мегі закохається у кого-небудь із них. Вийде за нього заміж, народить йому дітей, яких вона так хотіла. Боже, любий Боже, якщо ти зробиш це для мене, то я охоче терпітиму біль свого кохання до неї. Радо терпітиму. Ці домовини не потопали в квітах а вази по всій каплиці були порожні. Квіти, які два дні тому пережили розпечене повітря пожежі, не встояли під натиском дощу і впали у багнюку, немов розідрані на шматки метелики. Не було жодного стебла пляшкового йоржика, жодної ранньої троянди. І всі втомилися, дуже втомилися. Втомилися ті, хто здолав кілька сот миль багнюки, щоби засвідчити повагу до педді. Втомилися ті, хто привіз загиблих на ферму. Отець Ральф був такий зморений, що рухався немов у вісні. Безперервно відводив очі від згорьовано-зморщеного і безпорадного обличчя Фіони. Від обличчя Мегі зі змішаним виразом печалі й гніву, від спільного горя спільноти братів – Боба, Джека та Гюї. Він не став промовляти пане Гірик. Мартін Кінг стисло й зворушливо виступив від імені тих, хто зібрався, і священик негайно перейшов до заупокійної служби. Як водиться, він привіз із собою чашу для святого причастя, святі дари та столу. Але належного одягу отець Ральф при собі не мав, а в домі такого не було. Старий Ангус, що був проїздом у Джилі, заскочив до будинку священника, щоб прихопити чорну траурну мантію для заупокійної служби, привіз її, загорнуту в царатовий дощовик, на сідлі. Тому священник стояв належним чином вбраний, а дощ зі свистом барабани по шипках та залізному даху на другому поверсі. А потім усі вийшли на двір, під сумний дощ, і рушили через галявину, буру і підсмажену спекою, до маленького кладовища з білою загорожею. Цього разу знайшлися охочі нести прості квадратні ящики, спотикаючись і ковзаючи в багнюці. Вони намагалися роздивитися дорогу попереду себе крізь дощ, що заливав очі. А дзвіночки на могилі кухаря-китайця одноманітно дзаленькали. Хі-сін, хі-сін, хі-сін. Невдовзі все скінчилося. Ті, хто приїхали, щоб розділити горе, відбули додому на своїх конях, згорбившись під дощем у цератових накидках. Хтось із сумом споглядав картину спустошення. Хтось дякував Богу за те, що уникнули пожежі й смерті. Отець Ральф теж поквапливо зібрав свої нечисленні пожитки, розуміючи, що мусить поїхати до того, як відчує, що поїхати звідси вже не зможе. Він пішов попрощатися з Фіоною. Та сиділа за своїм секретером, мовчки втупившись у свої руки. «Фів, ви зможете це пережити?» – спитав він, сідаючи так, щоб бачити її. Вона повернулася до нього з таким непорушно заціпенілим і згаслим поглядом, що йому стало страшно, і він заплющив очі. Так, отче, я це переживу, усе буде гаразд. Мені треба вести бухгалтерію, у мене лишилося п'ятеро синів, шестеро, якщо з Френком, але думаю, що треба без нього, ж? Я невимовно вдячна вам за те, що ви виявили співчуття і з'їздили до нього. Це така втіха для мене знати, що ваші люди приглядають за ним і трохи полегшують йому життя. О, хоча б раз із ним побачитися, один раз. «Вона схожа на маяк», – подумав свірченик. «Спалахи горя трапляються щоразу, коли її розум робить повний оберт, сягаючи піку емоцій, надто сильних, щоб її стримати. Потужний спалах і знову затища». «Фія, хочу, щоб ви про дещо замислилися». «Так, про що?» Спалахнувши, вона потім знову потемніла, немов маяк. «Ви мене чуєте?» – різко спитав отець Ральф, занепокоївшись іще більше. Здавалося, вона занурилася глибоко в себе, і навіть його різкий голос до неї не пробився. Але раптом маяк спалахнув знову, і її вуста розтулилися. «Мій бідолашний Педді! Мій бідолашний Стюарт! Мій бідолашний Френк!» тужливо скрикнула вона і знову взяла себе під залізний контроль, немов рішуче налаштувавшись на те, щоб розтягувати періоди темряви доти, поки світло в її житті не згасне. Її погляд блукав по кімнаті, наче б вона не впізнала її. «Так, отче, я вас слухаю. Фіоно, як бути з вашою донькою? Чи згадуєте ви коли-небудь, що у вас є донька?» Її сірі очі затримали на ньому майже співчутливий, а може й жалісливий погляд. «Навряд чи знайдеться жінка, яка часто згадує про свою дочку. Що таке дочка? Лише нагадування про пережитий біль». Молодша копія своєї матері, котра повторить точнісінько те, що зробила її мати, і плакатиме точнісінько тими самими сльозами. «Ні, отче, я намагаюся забути, що маю доньку. І якщо я коли-небудь думаю про неї, то як про одного зі своїх синів. Бо саме синів пам'ятає мати, а не дочок». «У вас сльози, Фіоно? Я бачив їх лише один раз». Ви ніколи більше їх не побачите, бо я покінчила зі слізми назавжди. Раптом Фіона здригнулася усім тілом. Знаєте що, отче, два дні тому я виявила, як сильно кохаю Педді. Але це сталося так, як і все інше в моєму житті. Надто пізно. Пізно для нього, пізно для мене. Якби ви тільки знали, як мені хочеться хоч раз обійняти його, сказати, що я його кохаю. Господи, сподіваюся, більше нікому на цій землі не доведеться пережити такий біль, як мені. Він відвернувся від цього спустошеного обличчя, щоб дати час знову вбратися в оболонку спокою і дати час собі, щоб зрозуміти загадку на ім'я Фіона. «Ваш біль – це ваш біль, і більше нікому не дано його пережити!» Вона стримано всміхнулася куточком рота. «Так, приємно це усвідомлювати, Егеш!» Може, тут і нема чому заздрити, але мій біль тільки мій. Ви зможете мені дещо пообіцяти, Фіоно? Так, якщо хочете. Придивляйтеся за Мегі, не забувайте її. Змусьте її ходити на місцеві танці. Нехай вона зустрічається з хлопцями. Заохочуйте її думати про заміжя і власний дім. Я бачив сьогодні, як молодики пасли її очима. «Дайте їй можливість зустрітися з ними знов за радісніших обставин, аніж сьогоднішні. Як скажете, отче!» Він зітхнув і залишив Фіону, яка знов вдивлялася поглядом на свої тонкі білі руки. Мегі провела його до Станні, де позичений у корчмаря гнідий Мерен, два дні натоптувався сіном та висівками, вважаючи, мабуть, що потрапив до такого собі конячого раю. Накинувши на спину коневі корчмарське сідло, отець Ральф нахилився затягнути попругу, а Мегі спостерігала за ним, прихилившись до тюка соломи. «Оче, ось погляньте, що я знайшла», – сказала Мегі, коли він закінчив і випрямився. У простягнутій руці вона тримала бліду рожево сіру троянду. Це єдина, що лишилася. Я знайшла її на задвірках, під стояками для баків із водою, Мабуть, під час пожежі там не було такого жару, як скрізь, а баки захистили її від дощу. Я зірвала її для вас. Будете дивитися на неї і пам'ятати мене». Трохи невпевненою рукою священник узяв у Мегі напіврозкритий трояндовий бутон і опустив очі. «Мегі, мені не треба від вас подарунків на згадку, ні тепер, ні згодом. Я ношу вас у своїй душі, і ви це чудово знаєте». І я ніяк не зможу приховати це від вас, правда ж? Але інколи подарунок на згадку створює власну реальність, наполягла Мегі. Ви дістанете його і пригадаєте усе те, що могли б забути. Будь ласка, візьміть її отче. Мене звуть Ральф, відказав він, розкрив свою валізу для святих дарів і дістав звідти великий власний молитовник у коштовній перламутровій оправі. Йому подарував його покійний батько після висвячення 13 довгих років тому. Отець Ральф розкрив молитовник на сторінці, позначеній товстою білою стрічкою-закладкою, і, перегорнувши ще кілька сторінок, вклав туди троянду і згорнув книгу. «То ти хочеш, щоб я зробив тобі подарунок на пам'ять, а геш? «Так, я нічого тобі не дам, бо хочу, щоб ти забула мене». Хочу, щоб ти озирнулася довкола себе і знайшла собі гарного і добросердного чоловіка. Вийшла за нього заміж і народила йому дітей, яких тобі так хочеться. Ти природжена мати, ти не мусиш триматися за мене, бо це хибна дорога. Я ніколи не полишу церкву, тому мені хочеться бути чесним із тобою заради твого ж блага. Я не хочу покидати церкву, бо я не люблю тебе так, як має любити чоловіку подружжі. Ти мене розумієш? Забудь мене, Мегі. І ви не поцілуєте мене на прощання? Замість відповіді він скочив на позиченого коня і начепив на голову старий капелюх, взятий у того ж корчмаря. На мить він блиснув на неї своїми блакитними очима, а потім кінь вийшов під дощ і неохоче побрів, ковзаючи, шляхом що вів до джилі. Мегі не намагалася податися слідком. Вона стояла у напівмороці, вологої стані, та вдихала запах кінських кізяків та сіна. Він нагадував їй про сарай у Новій Зеландії та про Френка. Тридцять годин по тому отець Ральф увійшов до палати папського посланця, поцілував перстень свого володаря і стомлено бухнувся в крісло. І лише відчувши на собі погляд красивих всезнаючих очей, збагнув, який, напевне, химерний у нього вигляд. І зрозумів, чому скільки людей витріщалися на нього відтоді, як він вийшов із потяга на центральному вокзалі. Забувши про валізу, яку приготував йому в домі священика отець Ветті Томас, він встиг на потяг за дві хвилини до відправлення, а потім проїхав у холодному вагоні 600 миль у мокрих сорочці, бриджах та черевиках, навіть не відчуваючи холоду. Оглянувши себе з гіркою посмішкою, отець Ральф поглянув на архієпископа. «Вибачте, ваша милість!» Стільки всього трапилося, що я навіть не усвідомив, що маю химерний вигляд. Не виправдовуйтеся, Ральфе. На відміну від свого попередника, папський посланець волів називати свого секретаря на ім'я. На мою думку, ви маєте романтичний і хвацький вигляд, лише дещо свіцький, вам не здається? Ясна річ свіцький. Стосовно ж романтичності та хвацькості, так тож ви, ваша милість, не бачили, як зазвичай вдягаються мешканці Джеленбоуна. Мій любий Ральфе, якщо вам наверзеться на думку вдягнути на себе мішковину і посипати голову попелом, то й тоді ви матимете романтичний та хвацький вигляд, що всім кидатиметься в очі. Звичка до верхової їзди теж вам личить, я не жартую. Майже так добре, як і сутана. Тому не марнуйте слів, щоб переконати мене, наче ви не здогадуєтеся, що вона пасує вам більше, ніж чорне вбрання священника». Ви маєте особливу і вкрай привабливу манеру рухатися і добру фігуру. Гадаю, вона збережеться такою і надалі. А ще я думаю, що коли мене відкличуть до Рима, я заберу вас із собою. І з великою насолодою спостерігатиму, який вплив справите ви на наших низеньких та опецькуватих італійських прилатів. Ви там будете, наче красивий стрункий кіт серед переполоханих зажирілих голубів. Рим. Отець Ральф аж випрямився у кріслі. «Як справи там, куди ви їздили, мій любий Ральфе?» – спитав архієписко, притмічно погладжуючи по спині муркотливу аббісінську кішку, всіяною перснями рукою. «Жахливо, ваша милість!» «Оті люди, ви їх любите і дуже співчуваєте їм». «Так. А ви всіх їх любите однаково, чи якихось із них любите більше?» Та отець Ральф не поступався кмітливістю своєму володарю і пропрацював із ним досить довгий час, щоб дізнатися, як працює його розум. Тому він з оманливою щирістю відказав на це, начебто безневинне питання, і переконався, що його друг відразу ж приспав підозри папського посланця. Цьому хитрому і нещирому розуму було не втямки, що відверта демонстрація щирості може бути ще брехливішою – аніж неправда і ухиляння від прямої відповіді. Так, я люблю їх усіх, але, як ви сказали, декотрих я люблю більше за інших. Наприклад, є така дівчина Мегія, яку я дуже люблю. І я завжди відчував, що на мені лежить особлива відповідальність за її долю, бо в її родині синам приділялось так багато уваги, що про її існування забули. А скільки років цій Мегі? Точно не знаю, десь близько 20, на мою думку. Але я взяв із її матері обіцянку, що вона хоч інколи відриватиме голову від своїх грозбухів, щоб послати свою доньку на танці, де та матиме можливість поспілкуватися з хлопцями. Інакше вона застрягне на і змарнує собі життя. А це було б несправедливо». Він не сказав нічого, окрім правди. Безпомилково чутливий ніс архієпископа відчув це. Хоча він був лише на три роки старшим за свого секретаря, але його церковна кар'єра не зазнала перешкод, що випали на долю Ральфа. І багато в чому він почувався незмірно старшим, аніж будь-коли почуватиметься Ральф. Із тих, хто ще з юності присвятив себе Ватикану, ця установа висмоктувала значну частину їхніх життєвих сил, в той час як Ральф мав їх більше, ніж вдосталь. Трохи послабивши пильність, папський посланець і далі спостерігав за своїм секретарем. І знову почав свою цікаву гру. Дізнатися, що саме рухало цим Ральфом Дебрикасаром. Раніше йому здавалося, що це має бути якась плотська слабкість. Як не в одній царині, то в іншій. Оця надзвичайно приваблива зовнішність та відповідна до неї фігура робили оця Ральфа об'єктом пристрасті для багатьох жінок. І навряд чи сам священик про них не здогадувався. З часом папський посланець переконався, що частково мав рацію – Ральф Дебрикасар був безумовно свідомий своїх принад, але ці принади супроводжувалися істинною незайманістю. Тож якщо отець Ральф і палав якоюсь пристрастю, то вона не була плотською. Архієпископ навіть звів священика з досвідченими та невідпорно привабливими гомосексуалістами, але результат виявився нульовим. Він спостерігав за його спілкуванням із найгарнішими жінками Австралії. І знову безрезультатно ані найменшого проблеску цікавості, навіть тоді, коли отець Ральф не знав, що за ним спостерігають. Бо архієпископ не завжди спостерігав на власні очі. Для цього він наймав прислужників і не через ті канали, до яких мав стосунок секретар. Він вже подумав, що слабкістю отця Ральфа були гордість від того, що він священик, та його амбіційність. Ці дві грані особистості він розумів добре, бо сам їх мав. У церкві, як і у всякій великій та самодостатній інституції, було місце для амбіційних чоловіків. Подейкували, що він видурив у родини клірі спадщину, яка їй за правом належала, хоча демонстрував до цієї родини начебто безкорисну любов. Якщо це правда, то такими людьми, як він, церква не могла легко важити, а як спалахнули ці дивовижні блакитні очі, коли він згадав про Рим. Що ж, мабуть, настав час спробувати ще один гамбіт, і архієпископ начебто лінькувато посунув уперед пішака їхньої розмови, але його очі під напівзаплющеними повіками із гострою увагою слідкували за співбасідником. «Поки вас не було, я отримав із Ватикану новину», – сказав він, трохи посунувши свою абісінську китю. «Моя люба Шебо, не будь такою егоїстичною, ти вже мені всі ноги відсиділа». «Новину?» – перепитав отець Ральф, зморено осуваючись у кріслі, сили борючись із бажанням заплющити очі. «Ви можете йти спати, але після того, як почуєте новину. Нещодавно я послав приватний лист його святості, і відповідь на нього прибула сьогодні з моїм другом кардиналом Монтеверді. Цікаво, до речі, може він – нащадок знаменитого композитора епохи відродження? І чому я забуваю спитати про це, коли ми з ним зустрічаємося?» «Ой, Шебо, а чи справді треба запускати мені в коліно твої пазури, коли у тебе гарний настрій? Я уважно слухаю ваша милість, бо ще не сплю», – сказав отець Ральф і всміхнувся. «Не дивно, що вам так подобаються коти, бо ви самі як той кіт, що грається зі своєю здобиччю заради чистого задоволення». Він клацнув пальцями. «Аго, Шебо, облиш його і йди до мене. Бачиш, він до тебе недобрий». Кішка негайно зістрибнула з вкритих пурпуровою мантією колін, пробіглася по килиму і, м'яко скочивши на коліна священнику, заумерла, заворожено внюхуючись у незнайомі запахи коней, сіна та багнюки. Блакитні очі отця Ральфа всміхнулися карим очам архієпископа, напівзаплющеним, але настороженим. «Як вам це вдається?» – ревниво спитав архієпископ. «Кішки взагалі з недовірою ставляться до людей». Але Шеба бігає до вас так, наче ви приманюєте її червоною ікрою та валер'янкою. Невдячне створіння. Я чекаю, ваша милість. Ага, і покарали мене за те, що я змусив вас довго чекати. Кішку у мене забрали. Гаразд, ви перемогли, здаюся. Ви хоч коли-небудь програєте? Цікаве питання. Вітаю вас, мій любий Ральфе. У майбутньому ви носитимете митру, і до вас звертатимуться владико єпископе Дебрикасар. О, як широко розплющилися його сонні очі, – подумки відмітив папський посланець. Хоч раз отець Ральф навіть не спробував приховати своїх справжніх почуттів. Архієпископ аж розцвів від задоволення, але промовчав.